Kočár se zastavil na Ankmorporském náměstí náhlého osvícení. Agent společnosti vypadal velmi netrpělivě. Máte 15 hodin spoždění, pane zastupalé, vykřikl. Kočí dostavníku klidně přikývl. Uvázal opratě, se skočil z kozlíku a prohlédl koně. V jeho pohybech byla jakási podivná škrobenost. Cestující ze střechy si o zbírali svá zavazadla a spěchali pryč. Takže? zeptal se zástupce společnosti. Měli jsme piknik, odpověděl kočí, tvář měl popelavou. Vy jste zastavil kvůli pikniku a taky na nějakou tu písničku přikývil kočí a z bedny pod kozlíkem vytáhl pytle se žrádlem pro koně. Vy mi tady jen tak klidně vykládáte, že jste zastavil poštovní dostavník na piknik, kde by si mohli cestující navíc zaspívat? Ano, a kocour uvízl na stromně. Přiložil si ruku k ústům a zástupce si všiml, že ji má obvázanou kapesníkem. Pohled kočího očí se zakalil. A pak přišly ty historky. Jaké historky? No ta malá tlustá říkala, že každý musí povykládat nějaký příběh, aby nám lépe uběhl čas. Ano, no a no, nevím, jak vás to mohlo zpomalit. Měl byste slyšet její příběh, ten o tom hrozně vysokém člověku a piánu. Styděl jsem se tak, že jsem spadl z vozu. Taková slova bych si netroufl říct ani své hluché babičce. A pokud má ho pasoudit, přerušil ho zástupce, který se pišnil tím, jak ovládal umění ironie. Výraz jako jízdní řád vám během všech těch událostí ani nepřeběhl přes cestu, že ne? Kočí se otočil a poprvé na něj vrhl přímý pohled. Zástupce o krok ustoupil. Tady byl muž, který právě přeručkoval nad samotným peklem. To řekněte jim, odpověděl Kočí a bez dalšího slova odešel. se za ním chvilku díval a pak přistoupil ke dvířkům. Z vozu vylezl malý mužík s vyděšeným obličejem, který za sebou táhl velkého tlustého muže, na nějž neustále naléhavě hovořil jazykem, jemuž zástupce nerozuměl. Pak tam zástupce zůstal sám s vozem, koněmi a rychle se rozšiřujícím kruhem spěchajících cestujících. Otevřel dvířka a nahlédl dovnitř. Dobré ráno, pane, pozdravila ho stařenka Ogová. Podíval se poněkud nechápavě ze stařenky na báby zlopočasnou. Všechno v pořádku, dámy? Překrásná cesta, odpověděla stařenka Ogová a vzala jej za ruku. Příště nacestujeme s někým jiným. Zdálo se mi, že měl koči nějaké problémy. Problémy, podívala se báby. Nevšimla jsem si žádných potíží. Ty ano, gyto, No, snad by byl mohl trochu rychleji přistavovat žebřík, ozvala se zamišleně stařenka, když slézela z vozu. A jsem si vystá, že si něco bručel pod tam, co jsme zastavili, aby jsme se pokochali vyhlídkou. Ale já jsem ochotná mu tyhle drobnosti odpustit. Vy jste se zastavili a vy jste obdivovali výhled? Ujišťovalo se zástupce. A kdy? Och, my zastavili několikrát. pak to má smysl celou dobu se honit? Festina Lentis excentéra. Mohl byste nám laskavě říci, kudy bychom se dostali do Jelmové ulice? Dávím, že máme objednaný noclech u paní Dlaňové. Náš nev o tom místě mluví velmi hevky. říká, že tam by ho někdy, nikdo nehledal. Zástupce dostavníkové společnosti ustoupil, jak to ostatně dělala většina lidí, když na ně stařenka vychrlila slova rychlostí vysokotlaké pumpy. Jilmová ulice? Vypravil za sebe. Ale to je místo, kterému by se slušné dámy měly obloukem vyhnout. Stařenka ho poklepala po rameni. To je v pořádku, uklidňovala ho. Ale spon tam nepotkáme někoho známého. Když báby procházela kolem koní, pokusila se zvířata ukryt za dostavník. Štandlík se zářivě usmál. Na tváři se mu perlily drobné kapky potu. Ach, to je perdite, řekl. Sedni si, děvče, zatím se ti u nás líbí. Velmi děkuji vám, pane Štandlíku, odpověděla Aneška způsobně. Výborně, to je dobře. Není to dobře, pane Sardely? Nemyslíte, že tak je to v pořádku, pane muzik futerale? Aneška se dívala z jedné ustarané tváře na druhou. To máme opravdu velkou radost, breptal dál pan Štandlík. A jaksi máme pro vás skvělou nabídku, díky které se vám tady u nás jistě bude líbit ještě mnohem víc. Aneška si znovu prohlédla tři zúčastněné tváře. Vážně? řekla ostražitě. Já vím, že jste u nás jen velmi kratičce, ale rozhodli jsme se, jak si, že... Podíval se na své dva společníky, u kterých hledal morální podporu, že vás dnes večer necháme zpívat roli Jodyne v představení Triviaty. Ano? No, jak bych vám to... Ona to není hlavní role, ale pochopitelně zahrnuje proslulou árii loučení a... Och, takže... My totiž, víte, tedy jaksi... Štandlík se vzdal a upřel bezmocně pohled na hudebního ředitele. Pane Sardeli, Sardeli se naklonil ku předu. My bychom a vás totiž ve skutečnosti chtěli perdit to, abyste tu roli zpívala, ale tedy jaksi nehrála začali jí věci jeden přes druhého vysvětlovat a Aneška je poslouchala. Bude stát ve sboru hned za Kristýnou. Kristýně přikáží, aby zpívala velmi potichu. Takové věci už se dělávaly i předtím, vysvětloval sardely. Dělo se to mnohem častěji, než si diváci uvědomovali. Když zpěváky bolelo v krku, ztratili hlas, opili se takže měli co dělat, aby se udrželi na nohou, nebo jak se přihodilo kdysi před léty, zemřeli během přestávky a zbytek svých proslulých árií museli dospívat podepření násadou od smetáku a s čelistmi ovládanými kusem provázku. Není to amorální. Představení musí pokračovat. Komedianti táhnou dál. Pozorovali polokruh křečovitě se usmívajících tváří. Mohla bych prostě odejít. Odejít od těchhle rozklabených tváří a tajemného ducha. Nemohou mě zastavit. Jenže ona nemá kam jít. Jen zpátky. No, ehm, ano, vypravila ze sebe nakonec. Jsem velmi... Hm, ale proč to dělat tímhle způsobem? Nemohla bych se prostě postavit na její místo... A roli odspívat? Muži se jeden na druhého podívali a jeden přes druhého začali mluvit. No ano, ale podívejte se, Kristýna je, má větší jevištní zkušenost, technickou průpravu, jevištní zjev, citlivě lirickou schopnost, lépe ji padne kostým. A Neška sklopila pohled ke svým velkým dlaním. Cítila, jak se jí po těle vydal ruměnec podobný barbarské hordě, která podpaluje kdekoliv se objeví. se má prostě a jednoduše tak, že bychom byli rádi, dokončoval hovor Štandlík, abyste tu roli zaspívala jako fantom. Jaký fantom? řekla Aneška. To je náš odborný termín pro tahle zastoupení. Uklidňoval je sardely. Aha, už rozumím. Dobře, udělám, co bude v mých silách. Tak to je opravdu skvělé, radoval se Štandlík. Tohle vám nezapomeneme. A jsem si jistý, že v nejbližší době najdeme nějaký skvělý par, který by vám vyhovoval. Zajděte dnes odpoledne za doktorem Muzik a on vás seznámí s rolí. Promiňte, myslím, že tu roli poměrně dobře znám Odpověděla mu Aneška nejistě. Skutečně? Jak to? Já jsem... Brala jsem soukromé hodiny. To je moc dobře, děvče, přikývil nadšeně pan Štanglík. To dokazuje vaši bystrost. Udělala jste na nás opravdu dojem, ale doktora muzik futerala každopádně na Aneška vstala a s očima stále sklopenýma vykráčela z místnosti. Muzik Futeral si povzdechl a potřásl hlavou. Ubohé dítě. Zhrozená k prohrám. Přišla na svět pozdě. Opera kdysi stavěla jen na hlasech. Víte, pamatuju si doby velkých sopranistek. Madame Violeta Gigli, Madame Clarissa Extendo. Občas mě napadá, co pak se s nimi asi stalo. Hm. Co pak se nezměnilo všeobecné ovzduší, vzduší? Už klíbl se Sardely pohrdavě. Právě odešla postava, která by si žádala novou premiéru prstenu nebelum Gungu. Pokračoval muzik Futeral. To byla opera. Tři dny během níž na sebe pokřikují bohové a dvacet minut nezapomenutelných melodií? Uchechtl se Sardely. Ne, děkuji vám. Copak vy si ji nedovedete představit, jak zpívá Hildu Brun náčelnici Valkýr? Ano, to ano. Jenže na neštěstí si ji dovedu představit i jako trpaslíka noba nebo slepého jo, náčelníka Bohu. To byly časy. Pokýval muzik Futeral smutně hlavou. Tenkrát jsme měli tu pravou operu. Vzpomínám si, když Madame Veritas nadspala jednoho hudebníka do jeho vlastní tuby za to, že při představení zýval. Ano, možná, ale teď máme století ovocného netopíra. Zarazil ho Sardely a vstal. Podíval se znovu ke dveřím a zavrtěl hlavou. Úžasné, prohlásil. Myslíte si, že ví, jak je tlustá? Když báby opatrně zaklepala dveře diskrétního podniku, paní Dlaňové se otevřeli. Osoba za nimi byla mladá žena. Velmi zřetelně mladá žena. Nebyl způsob, jakým by si ji někdo mohl v jakémkoliv šetření splést s mladým mužem, zvláštěné pokud by prováděl šetření metodou Brailovou. Stařenka natáhla krk, aby viděla přes napudrované rameno mladé dámy dovnitř. Pohledem přiletěla rudý pliš zlacené rámy, pak se podívala na báby zlopočasnou, jejíž obličej byl zcela klidný a vrhla výmluvný pohled na mladou ženu. Pak Za tohle našemu neftovi pořádno zvalchuju kouři, jen co se vrátíme domů. Pojďme, esme, jsem bys jistě nechtěla. Trvalo by moc dlouho, než bych ti vysvětlila, ale to je přece báby zlopočasná, zvolala dívka na A kdo pak je tohle? Stařenka se vyděšeně zadívala na báby, jejíž výraz se ani v nejmenším nezměnil. Stařenka ogová, odpověděla po chvilce stařenka. Jo, já jsem stařenka ogová, Naftava matka, dodala s temným přízvukem. Pak to je, ano. A na základě toho, že jsem... Na jejich hlasivkách se pokusila se slova ctihodná a seriózní vdova, ale ta se nakonec polekala nebetyčné falše svého prohlášení a přinutila stařenku vystačit z jeho matka. jsem tady. Ne v matka, rozumí se samo sebou. Zdravím tě, koleto, řekla báby. Jaké ty máš fantastické náušnice? Je paní Dlaněvá doma? Pro důležité hosty, je vždycky doma, odpověděla Koleta. Jen pojďte dál, všichni budou hrozně rádi, že vás zase vidí. Když báby vstoupila do šarlatového příšeří, ozvaly se ze všech stran nadšené výkřiky na uvítanou. Cože, ty už si tady někde byla? řekla stařenka, Jejíž oči klouzaly po růžové pokošce a bílých krajkách, které tvořily většinu místního prostředí. Ale jistě, paní Dlaněvá je moje dávná přítelkyně. Prakticky čarodějka. A ty, víš, co je to za místo? Esme? Ozvala se opatrně stařenka Ogová. Cítila se až podivně dotčená. Více nešťastně se podřizovala bábině převaze a úsudku ve světech vědomí a magie, ale velmi silně cítila, že zcela bez diskuze existují jisté oblasti, které jsou územím ogů a báby zlopočasná neměla ani vědět, o co na takových místech jde. Ale jistě, odpověděla báby klidně, stařenčina trpělivost byla u konce je to dům se špatnou pověstí, aby věděla a nic jiného. Ale naopak, pokud já vím, mluví o něm mnoho lidí s velkým uznáním. Ty to víš a nikdy se mi o tom nic neřepla? Báby ironicky pozvedla obočí. Dá mě, která vymyslela jahodového klátila. No dobrá, jenže... Všichni gita žijeme, jak nejlíp umíme. A sama víš, kolik lidí si myslí, že špatné jsou čarodějky. Jo, jenže, než začneš někoho kritizovat, gita, pokus se ujít kilometr dva v jeho botách, řekla báby s mírným úsměvem. No, v botách, které měla tam tamta, bych si akorát tak zvrtla kotník, řekla Stařenka a zaskřípala zuby. Už jenom na to, abych do nich vlezla, abych potřebovala žebřík. Bylo k zešílení, jakým způsobem vás báby přinutila obstarávat i větší část její poloviny dialogu a otevřít sobě samému zcela neočekávaně své vlastní nitro. Navíc je to pohodlné místa s měkkými pastelemi. Boufám, že je mají paky pěkně bych rápé, vzdala se stařenka. A nad dvořmi stále pomrkává to přátelské smětílko. Ale božíčku, Gita Ogové, já si vždycky myslela, že tebe nikdy nic nezaskočí. Zaskočit? Mě? To ne, odpověděla stařenka. Ale překvapíme ještě bledat Doktor muzik futeral bormistr. Se zadíval na Anešku přes vrcholek svých úzkých bifokálních brýlí. Hm, tedy, hm, Ariel Loučení, jak každý ví, začal opatrně, je takové malé mistrovské dílko. Nepatří k velkým kusům operních skvostů, ale každopádně k těm nezapomenutelným. Oči se mu mírně zamlžili. Kesta Maladetta. Zpívá jody Pekadilovi, když mohl se říci, jak je pro ní těžké ho opustit. Kesta maladeta porta si bloka, si bloka komunke diafolo lofačečo. Umlkl a předvedl skvělou etídu, v níž si velkým kapesníkem pečlivě čistil brýle. Když tohle, zpívala Džičlijová, nezůstalo v celé budově jedno oko suché, já u toho byl a právě tehdy jsem se rozhodl, že ach ano, to byly opravdu slavné časy. Nasadil si brýle a vysmrkal se. Teď vám to jednou přespívám, jen abyste měla představu o tom, jak by to mělo probíhat. André, můžeme. Mladík, kterého sem přivolali, aby hrál ve zkušebně na piano, přitývl a kradmo na Anešku mrkl. Předstírala, že ho nevidí a s výrazem soustředěné pozornosti poslouchala, zatímco se stařec propracovával partem. A teď se podíváme, řekl, když skončil, jak si povedete vy. Podal jí noty a pokynul pianistovi. Aneška začala zpívat áry, alespoň několik prvních taktů. André přestal hrát, opřel si hlavu o piano a pokoušel se potlačit smích. Ehem, řekl muzik Futeral. Udělala jsem něco špatně? Zpívala jste tenor, řekl muzik Futeral a upřeně se zadíval na Andrého. Ona zpívala vaším hlasem, pane! Možná byste to dokázala zaspívat, jak by to zaspívala Kristýna. Začali znovu. Vy jste? Muzik futeral pozvedl obě ruce. Andrejova ramena se otřásala v záchvatech potlačovaného smíchu. Ano, ano, přesně odposlechnuta. Máte naprastou pravdu. Ale nemohli bychom začít ještě jednou a hm, že byste nám to tentokrát zaspívala tak, jak by to mělo být zaspíváno. Aneška přikývla. Začali tedy znovu. A skončili. Muzik futeral seděl s napůl odvrácenou tváří. Neohlédl se, aby se na ně podíval. Aneška stála a nejistě ho pozorovala. Hm? Bylo to v pořádku? zeptala se. André pianista vstal a vzal je za ruku. Myslím, že teď bychom ho měli nechat raději o samotě. Řekl tiše a vedl ji ke dveřím. Bylo to tak špatné? Ne, přesně řečeno. Muzik futeral zvedl hlavu, ale neobrátil se. Je třeba dávat si větší pozor na ta R, madam, a Snažte se o větší k v rychlejších částech, řekl chraptivě. Jistě, pane, budu si to pamatovat. Andreji vyvedl na chodbu, zavřel za sebou pečlivě dveře a obrátil se k ní. No, to bylo úžasné. Slyšela jste někdy zpívat velkou džičlijovou? Já ani nevím, kdo to ta džičlijová je. Co jsem to vlastně zpívala? Vy nevíte ani tohle? Nevím, co to znamená. André se podíval na notový part, který držel v ruce. No víte, já tu řeč taky moc neumím, ale začátek by zněl zhruba takto. Ty zatracené dveře se nedají otevřít. Ty zatracené dveře se nedají otevřít. Nedají se otevřít, ať dělám, co dělám. Je na nich napsáno táhnout a já táhnu. Snad by na nich spíše měl být nápis tláč. Aneška zamrkala. Takhle to je? Ano. Ale já si myslela, že to má být velmi dojemné a romantické. To taky je? Bylo. Tohle není skutečný život. Tohle je opera. Tady ani tak nezáleží na tom, co slova znamenají. Důležité jsou pocity. Co pak vám nikdo neřekl? Podívejte, celé odpoledne musím být u zkoušek a nácviků, ale co kdybychom se zítra sešli? Třeba po snídani. Ale ne, pomyslela si Aneška. A je to tady. Ruměnec se vydal na svou pravidelnou pout vzhůru. Zapřemýšlela o tom, zda jednoho dne nedostihne ten prokletý ruměnec její tvář a nebude pokračovat stále výš takže nakonec skončí v podobě velkého růžového mraku nad její hlavou. No, proč ne? Ano, to by mi mohlo pomoci. Teď musím jít. Unaveně na ní mrkl a popleskal je po ruce. A chtěl jsem říci, je mi opravdu líto, že to má být takhle, protože bylo to opravdu úžasné. Obrátil se k odchodu, ale najednou se zastavil. Ještě něco. Omlouvám se, jestli jsem vás včera v noci vystrašil. Prosím? Tam na schodech. Ach to, nebála jsem se. Chtěl jsem se, tedy, víte, neřekla jste o tom nikomu, vidíte? Byl bych nerad, aby si lidé mysleli, že se dělám starosti pro nic za nic. Abych se vám přiznala, už jsem o tom nepřemýšlela. Vím, že nemůžete být duch, jestli vám dělá starosti právě tohle. Já? Duch? Haha, haha. Ha. přidala se Aneška. Takže uvidíme se zítra ráno, že? Prima. Aneška se v hlubokém zamyšlení vydala zpět do svého pokojíku. Tam zastihla Kristýnu, která se kritickým zrakem prohlížela v zrcadle. Když Aneška vstoupila, otočila se. Ona se dokázala i pohybovat s vykřičníky. Ach, perdy to, už jsi to slyšela? Já budu dneska večer zpívat roli Jodyne. Není to úžasné. Vrhla se přes pokojík na Anešku s úmyslem ji zvednout a zatočit se s ní, ale nakonec se musela spokojit s tím, že svou přítelkyni jen objala a ani to se jí tak docela nepodařilo. A taky jsem se doslechla, že tě už dnes večer nechají zpívat ve zboru. Ano, to je pravda. No, není to úžasné. Celé dopoledne jsem cvičila s panem Sardelím. Kistě maladita. Portero, portrát je validio. Šťastně se zatočila. Neviditelné flitry naplnili vzduch kolem ní svou září. Až budu moc slavná, Nebudeš litovat, že jsem byla tvou přítelkyní? Udělám, co budu moc, abych ti pomohla? Věřím, že se mi přinesla štěstí. No, to je jistě, přikývla Aneška a vlase jí zněla beznaději. Protože můj drahý papá mi řekl, že se jednoho dne objeví maličká víla a pomůže mi naplnit mou velikou touhu. A víš, já si myslím, že ta drahá malá víla si ty. Aneška se nešťastně usmála. Stačilo, aby člověk znal Kristýnu jen krátký čas a zjistil, že jen stěží odolává touze nahlédnoutý do ucha, aby se přesvědčil, jestli neuvidí světlo na druhé straně. Ehm, myslím, že jsme si vyměnili pokoje. Ach to! mávla Kristýna s úsměvem rukou. To jsem ale byla hloupá, co? No ale teď potřebuju velké zrcadlo, když ze mě bude primadona. Nevadí ti to, vidže ne? Cože? Oh, ne, samozřejmě, že ne. <hým> Jestli to víš určitě. Aneška se podívala na zrcadlo a pak na postel. Nakonec na Kristýnu. Nevadí, řekla poté, šokována velikostí nápadu, který se jí právě představil, vyslán perditou její duše. Jsem si jistá, že to bude úplně v pořádku. Doktor muzik futeral se, vysmrkal a pokusil se trochu upravit. No, vždyť on s tím nakonec nemusí souhlasit. Možná ta dívenka měla nějaké to kilo navíc, ale například taková Gigliová, kdy si umačkala tenora k smrti a nikdo si kvůli tomu o ní nemyslel nic zlého. Bude protestovat u pana Štandlíka. Doktor muzik Futeral byl jednoduchý člověk. Věřil na hlasy. Bylo jedno, jak kdo vypadal. On nikdy nepozoroval operu s otevřenýma očima. Hudba byla to, na čem záleželo. Ne to, jak se kdo hýbal na jevišti a tvar zpěváků už teprve ne. Proč by mělo záležet na tom, jak vypadala? Madam, Tessitura měla bradu, o kterou jste si mohli roškrtnout zápalku, nos rozplesklý po polovině obličeje, ale přesto patřila k těm nejlepším basům, které kdy otvíraly pivo jedním palcem. Samozřejmě, Sardelli prohlásil, že zatímco každý může přistoupit na to, že mohutnou ženu po padesátce může hrát štíhlá sedmnáctiletá dívenka, Nikdo nebude ochoten přistoupit na to, aby takovou dívenku hrála sedmnáctiletá tlustá dívenka. Říkal, že zatímco budou ochotni polknout velkou lež, malý Švindli je zadusí. Sardely už takové věci vykládal. Něco se v těch posledních dnech zvrtlo. Bylo to, jako by celé to místo bylo nemocné, pokud může být budova nemocná. Do opery se sice stále ještě hrnuli davy, ale jak se zdálo, peníze se nějak vytratili. Všechno bylo tak drahé. A teď je ještě ke všemu koupil nějaký obchodník se sírem pro rány boží, nějaký umaštěný venkovský hokinář, který tady bude jistě chtít uplatnit nějaké své pomatené nápady. Oni by tady potřebovali obchodníka, Nějakého bystrého úředníka, který by dokázal správně sčítat sloupce číslic a do ničeho se nepletl. To byla ta potíž se všemi majiteli, které pamatoval. Začali tím, že byli slušnými obchodníky a během času si začali myslet, že musí přispět se svou více než troškou do uměleckého mlína. Ale přece jen možná, že takoví síraři mají co dodat k sírům. A kdyby tenhle zůstal u knih ve své kanceláři a nechodil po celé budově a netvářil se, že mu to všechno patří jen proto, že mu to náhodou všechno patří, muzik Futeral zamrkal. Zase se pustil špatným směrem. Bylo jedno, jak dlouho tady člověk žil, tohle místo bylo stejné jako bludiště. Ocitl se zajevištěm v místnosti orchestru. Všude kolem byly narovnány nástroje a skládací židle. Noha mu sklouzla poláhvy od piva. K ohlédnutí ho přinutilo zadrnčení struny. Podlahu pokrývaly rozlámané hudební nástroje. Leželo tam půl tuctu rošlapaných houslí. Několik přelomených hobojů. A opodál se válel trom bezohledně vyrvaný z trombónu. Zvedl hlavu a díval se komu si přímo do tváře. Ale no ano, vždyť to je. Úzké brýle se v pádu několikrát zatočily a rozbily se o podlahu. Útočník si pak sněl masku hladkou a bílou jako lepka anděla a rozhodně vykročil dál. Doktor muzik futeral zamrkal. Všude kolem byla tma. Postava v širokém plášti stojící před ním pozvedla hlavu a upřela na něj prázdné kostnaté důlky. Poslední vzpomínky doktora muzik Futerala byly poněkud zmatené, ale jedna věc byla jasná. Aha, prohlásil, tak to my jste ten duch. Víte, tady tedy došlo k poměrně zábavnému omylu. Doktor muzik futeral pozoroval, jak jiná maskovaná postava zvedá ze země tělo. Doktora muzik futerala a táhne ho někam do stínu. Aha, už tomu rozumím. Jsem mrtvý. Smrť přikývl. Ano, jak se zdá, teď se uhodil že na hlavičku. Ale tam byla vražda. Ví o tom někdo? Vrach a, a taky vy, samozřejmě. Ale on, jak mohl, musíme jít. Ale vždyť on mě právě zabil, zaškrtil mě holýma rukama. Ano, připište, připište si to ke svým zkušenostem. zkušenostem. To chcete říct, že s tím nemohu vůbec nic dělat? Nechte to živým. všeobecně obecně řečeno, většinou velmi znejistí, když se oběť snaží konstruktivně podílet na vyšetřování své vlastní vraždy. V takových případech mají sklony ztrácet schopnost soustředit se. Poslyšte, už mám někdo řekl, že máte skvělý bas? Děkuji vám. Budou tam nějaké zbory a takové věci? Přál se si něco takového? Aneška vyklouzla zadním vchodem do ulic Ank morporku V ostrém světle několikrát zamrkala. Vzduch byl ostrý, píchal a byl až příliš chladný. To, co se chystala udělat, bylo špatné, velmi špatné. A ona celý život dělala jen věci, které byly správné. No tak, jen do toho, ozvala se Perdita. Abychom řekli pravdu, pravděpodobně by to nikdy neudělala. Ale co špatného bylo na tom jen se zeptat, kde je krám nejbližšího bylináře. Tak se zeptala. A na tom vejít dovnitř už teprve nebylo nic zlého. Tak tam vešla. A žádné nařízení ani zákony nezakazovaly koupit se jisté byliny, které si koupila. Vždyť nakonec si mohla opravdu rozbolet hlava nebo ji mohla postihnout momentální nespavost. A co bude na tom, když se je odnese domů a zastrčí si je pod matraci? Tak je to správné, pochvalovala si Perdita. Kdybychom spočítali průměr ze všech těch morálních zábran, které musela překonat jen proto, aby dokázala vykonat všechny ty jednoduché úkony, zjistili bychom, že to všechno pravděpodobně nemohlo být zase tak špatné vážně. Cestou domů se jí hlavou honily právě tyhle uklidňující myšlenky. Zahnula za roh a téměř vrazila do stařenky Ogové a báby zlopočasné. Přitiskla se ke stěně a málem přestala dýchat. Neviděli ji, i když ten odporný kocour stařenky Ogové se na ně šklebil z ramene své paní. On ji odvedou zpátky. Věděla, že to udělají. Skutečnost, že byla nezávislá a svou vlastní paní a mohla si odjet do Ang Morporku dle vlastní vůle na tom nic neměnila. Ony se do toho jistě budou plést. Vždycky to dělali. Vrátila se o kus zpět a pak se jinou uličkou rozběhla co nejrychleji k zadnímu vchodu opery. Vrátný si ji vůbec nevšiml. Báby se stařenkou kráčeli městem do míst, jimž se říkalo Boží ostrov. Nebyl to ani Ang a nebyl to ani Morporok. Byl to prostor v místě, kde se řeka stáčela, takže téměř vytvářela ostrov. Právě tam mělo město všechny ty věci a zařízení, které sice potřebovalo, ale kterými si nebylo jisté, jako například strážnici, divadla, vězení a nakladatelské domy. Bylo to přesně to pravé místo pro věci, které mohly nějakým zcela nečekaným způsobem vybuchnout. Silver se jim líně loudal v patách. Vzduch byl plný nových pachů a on se s napětím rozlížel, aby zjistil, jestli některý z nich nepatří něčemu, co by mohl sežrat, čím by se nasetil nebo co by mohl spreznit. Stařenka Ogová zjistila, že má čím dál tím větší starosti. Tohle snad ani nejsme bez skutečnosti my Asme. a jsme. A kde tedy? Chtěla jsem tím říct, že ta knížka byla jen taková legrace. Nemá smysl, aby jsme si zbytečně dělali nepřátele, ne. Já nepřipustím, aby někdo ničil čarodějky. Já jsem necítím zničená. Cítila jsem se bezvadně, dokud si mi neřekla, že jsem zničená. Odpověděla jí stařenka a tak vyhmátla ten nejdůležitější společenský moment. Byla jsi vykořistěna, prohlásila pevně báby. To jsem teda nebyla. Ale ano, byla. Jsi utiskavená masa. No doval, to tady ne, byla si připravena o celoživotní úspory. Od tolary. Byly to všechny peníze, které si za život uspořila, vysvětlovala báby. No, víc jsem neměla, protože jsem všechno ostatní utratila, přiznávala stařenka. Ostatní lidé si šetřili peníze na stará kolena, ale stařenka dávala přednost tomu, že si na stará kolena šetřila vzpomínky. Tak vidíš a máš to. jsem si odkládala na nové trubky do pálenice, co mám nahoře pod lepší horou, vysvětlovala. Víš sama jak rychle ta kořálka rozpouští kovy. Destilace alkoholu byla v lankre zakázána. Jenže král Verens už dávno zjistil, jak marné je pokoušet se zabránit čarodějce, aby nedělala to, co se udělat rozhodla, takže jen stařenku požádal, aby svou destilační kolonu umístila někam, kde by byla co nejméně na očích. Ona sama s prohibicí zásadně souhlasila, protože tají dávala bezvýhradný monopol na její vlastní produkt. Pálila ho především z Meruněk a byl známý všude, kde lidé padali po zádech do příkopů, jako Morduňka. Odkládala si z malé částky, aby směla jistotu, klid a zajištění ve stáří, překládala báby. No, v mý kořalce žádnou jistotu ani klid nenajdeš, prohlásila Stařenka spokojeně. Dobrou míru ano. Ale mír a klid, kežko, <těžka> je vyrobená z nejlepších meruněk, aby věděla, teda většinou z meruněk. Báby se zastavila před ozdobným vchodem a podívala se na mosaznou tabulku, která byla upevněná na dveřích. Tak jsme tedy. Podívali se na dveře. Teda, nebyla ten typ, který by někam lezl před ním vchodem, řekla stařenka a začala nerozhodně přešlapovat z nohy na nohu. Báby přikývla. Čarodějky si o předních vchodech mysleli své. Krátké pátrání odhalilo uličku, která se táhla kolem zadní části budovy. Tady byly mnohem větší dveře a byly otevřené. Několik trpaslíků tam nakládalo na vůz balíky knih. Od někud zevnitř sem doléhalo rytmické dunění. Když čarodějky vešly dovnitř, nikdo se jich nevšímal. V Angmorporku už bylo známo ruční písmo, jehož pomocí se dali vysázet celé stránky, otisknout, pak rozebrat a použít na stránky další, ale když se o tom dozvěděli mágové, vzali to do rukou a zašantročili ho neznámo kam. Mágové se obvykle nevměšovali do chodu města, ale když se jednalo o ruční písmo, dopadla noha ve špičatém střevíci opravdu tvrdě. Nikdy nevysvětlili, proč, a lidé na ně nijak nenaléhali, protože na mágy nikdo nenaléhá, rozhodně ne, když chce zůstat ve své vlastní podobě. Lidé prostě onen problém obešli a všechno, co potřebovali vytisknout, ryli. To trvalo poměrně dlouho, a současně to znamenalo, že Ank Morporku bylo například odepřeno dobrodění novin a obyvatelstvo bylo ponecháno, aby se samoohlupovalo, jak nejlépe to dokáže. Na jednom konci haly duněl příklopový lis. Za ním sedělo u dlouhého stolu několik lidí a trpaslíků, sešívalo stránky a bloky zavěšovalo do desek. Stařenka zvedla ze Štůsku jednu knihu. Byla to radost z bašty. Mohu pro vás něco udělat, dámy? Ozval se hlas. Jeho tón velmi jasně naznačoval, že nemá v úmyslu poskytnout dám absolutně žádnou pomoc, kromě té jejímž obsahem je vyprovodit je co nejrychleji na ulici. Přišli jsme kvůli téhle knize, řekla báby. Sam paní Ogová, dodala stařenka. Muž se ji prohlédl od hlavy k patě. Skutečně? Víte to určitě? Vy jste? Poznám se kdekoliv. tak tedy, abyste věděli, s chodou okolností vím přesně, jak Gita Ogová vypadá, Paničko, a vy se jí ani v nejmenším nepodobáte. Stařenka Ogová otevřela ústa k odpovědi a pak řekla hlasem člověka, který si to bestarostně namíří přes dálnici, a teprve v posledním okamžiku si uvědomí, že se na něj řítí dálkový kamion. Och, a jak pak víte, jak paní A.G.V. vypadá, vyzvídala báby. Och, už je tolik hagen, měli bychom radši jít, řekla stařenka. Protože, abyste věděli, ona mi poslala svůj obrázek, odpověděl pan Kozlovrh a vytáhl z kapsy náprsní tašku si se vyspážená nás takové věci ani trošku nezajímají, pospíšela si stařenka a tahala báby naléhavě za ruku. A mil, mě to velmi zajímá, se třásla ji báby. Vytrhla složený papír kozlovrchovi z ruky a dychtivě do něj nahlédla. Aha, ano, to je Gita Agová, svaté pravde. No ano, samozřejmě. Pamatuju si, jak ten mladý malý přijel do lankre v létě na prázdniny. jsem nosila další blasy, zamumlala stařenka. Kremně jiného, ale nevěděla jsem, že máš těch obrázků víc. No já, víš, jak to chodí, když je člověk mladý, prohlásila stařenka zasněně. Celá bléto nebyla nic jiného, než žeme mydlal, taby a šmydlal tam. Pak se probrala ze vzpomínek. A vážím skoro na kilo stejně jako tehdy. Jenom se ti ta přesunula jinam, ocekla jí báby jízlivě. Podala obrázek zpět panu Kozlovrchovi. To je skutečně ona. Ale je to tak o 60 let dřív a měla na sobě o několik vrstev oblečení míň. Ano. Na tam abrázku je skutečně Gita Agová. Vy mi chcete říct, že tohle vymyslelo úžasnou banánovou polévku? Vyskoušel jste ji. Vyzkoušel ji pan Příklopka, náš hlavní tiskář, a užasl. Užasl, ale ani z poloviny ne, tak, jak užasla paní Příklopková. Ano, nadpadá lidi to může pak hlad zaskočit. Napadlo mi, jestli jsem to tam nepřehnala s muškátovým oříškem. Kozlovrh na ní upřeně zíral. Začali ho obcházet pochybnosti. Stačilo se jen podívat na stařenku Ogovou, která se na vás na oplátku vesele zazubila, abyste uvěřili, že mohla napsat něco jako radost z bašty. Opravdu jste to napsala? Hm, a spomněte, přikývla stařenka pyšně. A teď by ráda dostala nějaké peníze, upozornila báby. Tvář pana kozlovrcha se stáhla, jako kdyby právě rozvíkal citron a spláchl ho vinným octem. Ale my jsme jí ty peníze vrátili. Vidíš? Obrátila se stařenka k báby a zatvářela se nešťastně. Já a asme, říkala, že... a chce ještě další peníze. Ne, báma, chci žádné. Ne, ona žádné nechce, souhlasil pan Kozloverch. Ale chce, trvala na svém báby. Chce trošku peněz za každou knihu, kterou jste prodali načekám, že se se mnou bude zacházet jako s někým z královské rodiny. Abych to vysvětlil, to znamená, že budete pro následování fotografy mi vyfotografovat si vás ve chvíli, kdy jste si svlekli vestu. Ty, buď sticha, zamračila se na ní báby. Já vím nejlíp, co chceš. Chceme nějaké peníze, pane kozlovrchl. A co když vám je nebudu chtít dát? Bábe se na něj zaškareděla. Pak půjdeme pryč a začneme přemýšlet o tam, co podnikneme dál. A to není planá hrozba. Po světě chodí tolik lidí, kteří lutujou, že nechali až jsme přemýšlet o tom, co dál podnikneme. Tak se vraťte, až to vymyslíte, ocekl jim pan Kozlovrch. Zvyšujícím se hlasem pokračoval. O to bych se na to podíval. To je mi pěkná věc. Autoři by chtěli dostat honorář. Dobrý bože, já se snad... Zmizel mezi štosy knih. ehm myslíš, že to mohlo padnout líp? Nadhodila stařenka. Báby se podívala na stůl, který stál vedle nich. Byl pokryt dlouhými pásy papíru. Sehnula se a loktem strčila do trpaslíka, který pobaveně vyslechl jejich hádku. To jsou obtahy almanachů určené ke korektuře. Viděl, jaký potváři přeběhl nechápavý výraz. To jsou takové pokusné otisky pro připravovanou knihu, které se přečtou a tak se nakladatel ujistí, že v něm nezůstaly žádné chyby. Bábe schrábla papíry ze stolu. Jdeme, Gita. Ne o žádné potíže a jsme. Volala Staženka a pospíchala za ní. Vždyť jde jenom o peníze. Teď už nejde jen o peníze. Teď už jde a to, abychom udrželi skáře.